Pista 20 Tezaurul fântânii din Cicenița, pe care Thomson l-a predat colecției de americanistică a renumitului Peabody Museum al Universității Harvard, a dovedit încă o dată că relatarea lui Diego de Landa se întemeiază pe fapte reale. Și a mai dovedit că vechii maiași, chiar dacă nu prețuiau aurul atât de mult ca vecinilor astecii, nici nu îl disprețuiau. Foarte aproape de zilele noastre, americanistul mexican Eusebio Davalos Hurtado, convins că predecesorul său Thomson, cu mijloacele lui primitive în raport cu cele de astăzi, n-a reușit să scoată din amolul cenotului tot ce se putea scoate, a întreprins noi cercetări cu ajutorul unei instalații de ranfulare ultramoderne puse la dispoziție de societatea National Geographic din Washington. Dar rezultatele n-au fost pe măsura a mijloacelor. Figurine de cauciuc reprezentând zei și animale, un cuțit de jertfă cu o inscripție hieroglifică și alte câteva obiecte de valoare arheologică modestă. Hurtado nu dezarmează însă. În planurile sale de viitor intră secarea cenotului, cu alte cuvinte cercetarea fântânii morții nu prin pescuire ca până acum, ci prin săpături, căci săpăturile, se cuvine să o recunoaștem, constituie metoda clasică a arheologiei. Vechile orașe maiașe erau animate numai în timpul marilor ceremonii și al zilelor de târg. În perioadele dintre aceste manifestări, în oraș nu rămâneau decât nobilimea și personalul însărcinat să întrețină edificiile de cult, să păstreze măștile și veșmintele de ceremonie. În zilele de sărbătoare însă, centrul ceremonial se repopula, soseau negustorii din regiunea adesea depărtate și cumpărători, se negociau mărfuri din Ținutul de Sud, uneltele de obsidian, oglinzi, obiecte de uscasnic din ceramică, vopsele, rășină de copal și numeroase alte obiecte, între care și podoabe. După ce încheiau diferite tranzacții, vânzători și cumpărători aduceau ofrande în sanctuarele mai modeste. Cele importante fiind rezervate nobilimii după aceea pe terenul special amenajat în centrul orașului se desfășura un joc cu mingea și aveau loc spectacole în care dansatori cu fețele acoperite de măști fantastice evoluau un sunetul tobelor și al feluritelor instrumente de suflat jocul cu mingea era o ceremonie sacră la copan Terenul special amenajat era împodobit cu sculpturi în piatră, reprezentând zei, păsări stilizate, diferite simboluri. La Cicenița s-au dovedit până acum numai puțin de șapte asemenea terenuri. Pe unele dintre ele s-a păstrat până astăzi un soi de inele de piatră în zid, prin care trebuia trecută mingea, ceea ce ne duce la presupunerea că acest joc al maiașilor este strămoșul baschetului din zilele noastre. Oricum, deși locul de origine al arborelui Hevea, producător al latexului de cauciuc, se află mai la sud, în bazinul Amazonelor, maiașii sunt primii care au folosit în cadrul unui joc desfășurat după anume reguli mingea confecționată din rășinile unor arbori gomiferi din selva regiunii Peten. Mai multe orașe din Yucatan au porți monumentale, unele de dimensiuni impozante. Fapt care a indus în eroare câțiva arheologi de la sfârșitul veacului trecut. Aceste porți nu serveau decât în scopuri ceremoniale. Vechii maiași nu cunoșteau carul, nici roata, și nu aveau animale de povară. Străzi destul de largi leagă diversele cartiere din vechile orașe, iar șosele construite cu artă legau regiunile marginașe de anumite centre, mai ales de Tikal, Uaxactun și Oskintok. Și în nord-estul Yucatanului, precum și în regiunea Quintana Roo, există o rețea rutieră. Unul dintre drumuri, larg de peste 9 metri, leagă orașul Coba de Iaxuna, nu departe de Cicen-Ița, pe un parcurs de 100 de kilometri. Iată așadar încă o ciudățenie, șosele largi supra-anălțate, din piatră tasată, tăind cu precizie matematică pădurea mlăștinoasă, într-o țară fără vehicule, fără animale de povară, având ca sursă principală de alimentație porumbul. În legendele unor popoare europene se spune că primul om a fost făcut din lut. Vechii maiași credeau că el a fost făcut din porumb. Porumbul, alimentul lor de bază, se număra alături de pasărea chețal, printre elementele centrale ale civilizației maia. De altfel, cercetări recente au dus la concluzia că porumbul a fost cultivat pentru prima oară, cam în jurul anului 5000 înaintea erei noastre, pe teritoriul unde urma să se dezvolte mai târziu civilizația Maya. În jurul porumbului, vechii Maya și-au făurit un ciclu de legende, o mitologie complexă care stă mărturie pentru locul extrem de important pe care l a ocupat această plantă în viața lor. Ei aveau și un zeu al porumbului, reprezentat totdeauna cu părul lung, mătăsos, evocând firele mătasea care învelesc știuletele. Milpa, ogorul de porumb, își avea duhurile lui, iar știuleții, boabele, pănușele, cocenii, anumite semnificații simbolice legate de fertilitatea pământului reurirea acestei mitologii a porumbului a fost atât de puternică, încât a rezistat vreme de veacuri tuturor influențelor și concepțiilor aduse și impuse de europeni. De altfel, ecouri târzii ale mitologiei porumbului se fac simțite și în zilele noastre, mai ales în Belize, cunoscut până în 1973 sub numele de Hondurasul Britanic, și peninsula Yucatan, nu numai pe tărâmul creației artistice populare, dar și în unele practici legate de muncile câmpului. Maiologul Silvanus Griswold Morley, de la fundația Carnegie, care a petrecut mulți ani în așezările maiașe moderne, a ajuns la convingerea că până în zilele noastre, 75% din gândurile maiașilor gravitează în jurul porumbului. Dar nu numai cultul porumbului, ci și cel al păsării chețal pare să fi supraviețuit într-o oarecare măsură. Cum menționa mai înainte, vechii maiași apreciau mai mult decât aurul penele acestei păsări cu înfățișare deosebită. Într-adevăr, marfa care probabil că a contribuit cel mai mult la bogăția regiunii muntoase a ținutului locuit de maiași a fost, lucrul ne poate părea bizar, penele codale ale chețalului, pasăre rară, care nu se găsește decât în regiuni foarte înalte, mai ales în munții din nordul Guatemalai și în părțile înconjurătoare. Rare exemplare se găsesc și în America de Sud. Penele ei erau deosebit de căutate. Din ele se confecționa îmbrăcămintea nobililor, acesta fiind în același timp un semn distinctiv al aristocrației din cetăți. Chețalul, numit științific Faromacrus Mocina, Măsoară până la un metru. Două treimi din lungimea bărbătușului o formează penele sale codale, în nuanțe splendide de verde, auriu și roșu. O pasăre din ce în ce mai rară, o crotită de lege numai în Guatemala, țară unde trăiesc astăzi circa două milioane de urmași ai maiașilor și pe a cărei stemă este reprezentată o pasăre chețal alături de cuvântul libertad. Cultura maia, una dintre cele mai ciudate din aria celor precolumbiene, este și printre cele mai puțin cunoscute. Ororilor și jafurilor conquistadorilor le-a urmat furia distrugătoare a unor prelați mărginiți care vedeau în manuscrisele maia opera diavolului. Inchiziția ar speruc până și lucrarea lui Lopez de Homar, istoric contemporan cu Cortez, din pricina câtorva pasaje în care arăta cu obiectivitatea suprirea cruntă la care erau supuși băștinașii. Totuși, cercetătorii mai noi și mai cu seamă cei mexicani preocupați de conservarea monumentelor arhitectonice și literare au obținut realizări de seamă în reconstituirea patrimoniului cultural maiaș. Pe bună dreptate s-a spus despre cultura Maya că nu reprezintă numai o epocă de înflorire artistică, dar în același timp o expresie sculptată a cronologiei, pusă în slujba cultului și a calendarului. Arta Maya nu cunoaște alte teme decât cele legate de cult. Știința Maia, exercitată de preoți, gravitează în jurul calendarului și se bazează pe calculele calendarului. Primii arheologi care au întreprins cercetări în vechile orașe din Yucatan și Guatemala au observat că la fiecare 52 de ani o nouă cămașă din piatră sau de stuc era adăugată vechilor piramide. Piramida de ieri era învelită în cea de azi, iar cea de azi în cea de mâine. Mai târziu, oamenii de știință au stabilit că această perioadă de 52 de ani formează un anumit ciclu în concepția despre istorie a vechilor maiași. Durata anului era stabilită de 365,224.129 de zile. Niciun popor din vechime n-a obținut în calculele sale o cifră mai apropiată de durata anului astronomic, care este de 365,242198 de zile. O simplă socoteală ne va arăta că data stabilită de vechii maiași cu circa 2 milenii în urmă conține o eroare de numai 0,000069 de zile, așadar, ceva mai mult de o jumătate de secundă într-un an. În afară de aceasta, Preoții și utilizau metode pe care am îndrăznit să le numim moderne pentru a calcula eclipsele de soare, metode care s-au dovedit de asemenea de o precizie uimitoare. Toate acestea ne duc la concluzia că preoții, în atribuțiile cărora intra studiul mișcării corpurilor cerești, nu erau simpli astrologi care își propuneau să prezică viitorul după poziția aștrilor, ci astronomi și matematicieni înarmați cu cunoștințe relativ avansate în domeniul mecanicii cerești. Spre deosebire de unele popoare din lumea veche, chinezi, fenicieni și așa mai departe, unde astronomia a luat naștere mai ales din necesitatea practică a orientării pe apă și uscat, la vechii maiași, ea era subordonată exclusiv calendarului măsurării timpului. Un monument cu arhitectură ciudată din Cicen, Itza, de un tip necunoscut în celelalte părți ale lumii noi, este caracolul, numit astfel deoarece seamănă cu o cochilie de melc. În spaniolă, caracol înseamnă melc. E o clădire circulară așezată pe două terase suprapuse, având patru deschizături spre cele patru puncte cardinale. În peretele unui coridor circular se află alte patru deschizături mai mici, orientate spre nord-vest, nord-est, sud-vest și sud-est. În centrul unui al doilea coridor circular se află pilonul central al clădirii, axul Melcului. Clădirea servea în epoca Noului Imperiu drept observator astronomic. Aici se realizau studiul astrelor și calculele calendarului. Dar și înaintea centrului astronomic de la Cicenița s-au întreprins cercetări de astronomie în așezări mai vechi, cum sunt Copan, Palenche... Chirigoa și Uaxactun. Unele indicii par să arate că la Copan au fost întocmite cele din tabele ale eclipselor vizibile din lumea nouă, calcule care vă o mare precizie. Alți cercetători sunt de părere că vechii maia și-au preluat aceste tabele de la populații învecinate, lărgindu-le și îmbunătățindu-le. De altfel, nu numai în domeniul științei, ci și în cel al artei, Copan se aflau la un moment dat în fruntea celorlalte cetăți din vechiul imperiu, îndeosebi prin realizarea personajelor sculptate pe monumente și prin freșcele dovedind o îndemânare excepțională în arta portretului. Despre studii avansate de astronomie stă mărturie și faptul că marea parte a construcțiilor și îndeosebi stelele comemorative au o anumită orientare în raport cu diferiți aștri sau cu constelații. Un loc deosebit de însemnat îl ocupa Venus, pe care vechii maiași îl identificau, după cum am văzut, cu Chețalcoatl cu Culcan. Numeroase monumente, între care piramide și palate de cult, sunt orientate cu o uimitoare precizie după mersul lui Venus, luceafărul de dimineață, dovedind că arhitecții maiași au reușit să rezolve cu succes nu numai problemele specifice profesiunii lor, de pildă folosirea într-un ansamblu armonios a proprietăților materiei prime, blocuri de piatră șlefuită, ci și complicatele calcule matematice legate de orientarea precisă a edificiilor. Mare parte dintre cercetători sunt de părere că vechii maiași au folosit pentru prima dată cifra 0 în calculele lor, cu circa două veacuri înaintea europenilor, părere care încă n-a fost pe deplin argumentată. Sistemul calendarului, mai bine zis al calendarelor, fiindcă vechii maiași utilizau simultan două calendare, este destul de complicat în adaptarea calculelor la varietatea mișcărilor aparente ale aștrilor. Cercetătorii moderni, pentru care reconstituirea cronologiei Maya este deosebit de importantă în vederea stabilirii datelor istorice, au reușit, după o muncă asiduo și îndelungată, să descifreze semnele acestui calendar și sistemele folosite. Un prim sistem se baza pe anul de 260 de zile, compus din 20 de semne repetate de 13 ori, fiecare zi fiind determinată de numele și cifra ei, care nu se repetă niciodată împreună. Al doilea sistem utilizează 18 semne, reprezentând fiecare o lună de 20 de zile, prin urmare o perioadă de 360 de zile, la care adăugau 5 zile complementare. Acestea, din urmă, erau socotite nefaste, improprii pentru muncă sau vânătoare. Erau zile de completă inactivitate, ele n-au semne și număr fiecare în parte, ci sunt doar desemnate printr-un nume colectiv. O coincidență: în calendarul solar egiptean creat cu peste 6000 de ani în urmă, anul era alcătuit din 12 luni de câte 30 de zile, la care se adăugau cinci zile complementare la sfârșitul anului. Acest calendar este folosit și astăzi de copți, descendenței vechilor egipteni, precum și în Etiopia. Una dintre datele cele mai des întâlnite în inscripțiile Maia de pe câteva monumente din Chirigua, Palenche și Piedras Negras este 3113 înaintea erei noastre. După părerea majorității arheologilor, este data care marchează punctul de pornire al cronologiei Maia. Această dată constituie obiectul unor discuții între oamenii de știință. Este știut că datele înscrise pe stele și monumente, precum și alte indicii, de pildă poziția față de o anumită planetă, au întotdeauna o semnificație precisă legată de cronologia Maya de comemorarea unor evenimente. Așadar, ce semnificație are această dată? Ce eveniment comemorează ea? Între 3113 înaintea erei noastre, data începerii calendarului Maiaș și 320 era noastră, data ridicării celei mai vechi stele cu glife, cea de la Uaxactun, se întinde un spațiu gol de peste 34 de veacuri, pe care arheologii și istoricii încearcă să-l umple cu ajutorul cercetărilor ce se întreprind actualmente pe întregul teritoriu aparținând vechii civilizații Maia. Bineînțeles că s-a emis și ipoteza că acea zi veche de peste 5.000 de ani nu marchează niciun eveniment însemnat în istoria maia, că este pur și simplu o dată oarecare. Dar împotriva acestei ipoteze pledează faptul că, după cum am văzut, maia și posesorii ai celui mai desăvârșit calendar din lume nu săpau pe stele și pe alte monumente date la întâmplare. Și apoi istoria ne arată că niciun popor din vechime sau din vremurile mai noi nu și începe calendarul la întâmplare, ci de la o dată marcând un anume eveniment. Calendarul musulman începe cu prima zi a Fugii, Hegira, a lui Mahomed, de la Mecca la Medina. 16 iulie 622 era noastră. Cel roman începe cu ziua fondării Romei. 21 aprilie 753 înaintea erei noastre Cel indian începe cu a doua zi de primăvară după calendarul Saka 3 martie 78 era noastră și așa mai departe Toate calendarele pornesc așadar de la o zi în care s-a produs un eveniment Uneori legendar și dacă procedăm prin analogie vom ajunge la concluzia că acea zi din anul 3113 înaintea ei noastre marchează în istoria sau în mitologia maia un eveniment însemnat. Care este acel eveniment? Nu știm încă, dar arheologii și paleografii care se ocupă cu descifrarea glifelor de pe monumentele din Copan, Palenche, Uaxactun și Cicenița nu și-au spus încă ultimul cuvânt. Ceea ce se cuvine să reținem este faptul că nu numai ciclurile de mituri, dar însă și concepțiile de viață ale vechilor maiași, au fost puternic influențate de conceptul timpului, care este cu totul străin gândirii mediteraneene și occidentale. Marea tema a preoților, arhitecților și artiștilor maiași era scurgerea timpului, Largul concept al misterului eternității și conceptul mai restrâns al diviziunii lui în termeni echivalenți secolelor, anilor, lunilor, zilelor. Ritmul timpului îi încânta, spune pe bună dreptate Thomson. Scurgerea neîncetată a zilelor între eternitate și viitor, între eternitate și trecut, îi umplea de încântare. Încheiat citatul. Multe dintre textele înscrise pe monumente se referă la calcule care duc foarte departe în trecut sau în viitor. Stele din Chirigoa au calcule precise care se întind peste milioane de ani, calcule care arată cu mare exactitate ziua, precum și faza lunii și a planetei Venus. Ele sunt aproape tot atât de precise ca și cele făcute de savanții de astăzi, deși au fost efectuate cu aproape un mileniu înainte de stabilirea calendarului nostru modern. Dar, după cum am mai spus, în privința vechii civilizații Maya, oamenii de știință nu și-au spus încă ultimul cuvânt. După arheologi, istorici și lingviști, a venit acum rândul astronomilor și matematicienilor să cerceteze vestigiile acestei culturi cu ciudățeniile și contradicțiile ei. Structura fonetică și gramaticală, precum și mare parte a lexicului idiomurilor Maya, sunt astăzi cunoscute. Diferențele dialectale nu erau în trecut excesive. O seamă de termeni, îndeoseb cei legați de cult, de administrația orașelor și de negoț, fiind aceiași pe întregul cuprins al ariei locuite de grupurile Maya. Textele de pe diferitele monumente ne arată că ideile circulau liber de la un oraș la altul, ceea ce dovedește existența unei limbi quasi unitare. De pildă, o nouă metodă de a socoti fazele lunii apărută la Copan prin anii 680-690 s-a răspândit cu repeziciune în aproape toate marile orașe din zona centrală. Către anul 700, astronomii din Copan au realizat un calcul precis al anului tropical pe care l-au notat pe monumente. Pe partea laterală a unui altar, se comemorează această descoperire prin marginile sculptate a 16 personaje, cu privirile întoarse către data în chestiune, ceea ce l-a făcut pe arheologul american Tipl, primul care a arătat că e vorba de un calcul al anului solar, să comenteze cu umor că respectivul basorelief reprezintă o fotografie în grup a membrilor Academiei de Științe din Copan, luată la ieșirea de la una dintre ședințele lor. Amerindienii Maya și-au fost printre primele popoare ale lumii noi care au folosit scrierea. Unii oameni de știință sunt de părere că au moștenit scrierea de la un popor mai vechi, Tolteci, în cadrul contactelor anterioare epocii vechiului imperiu. Oricum, ei au dezvoltat scrierea, au îmbunătățit-o, au adaptat-o scopurilor ei principale, de a servi la întocmirea de cronici și texte religioase, la efectuarea de calcule astronomice și calendaristice, la consemnarea pe monumente și în codexuri a datelor comemorative. La prima privire, scrierea mea apare ciudată. Glifele bogate ornamentate seamănă mai degrabă cu o pictură decât cu o scriere, ceea ce a făcut pe cercetătorii din veacul trecut să socotească printre cele pur pictografice, întârzind astfel descifrarea ei. E adevărat că unele semne ale acestei scrieri corespund unor obiecte și idei abstracte, altele însă reprezintă sunete și grupuri de sunete. Principalele primitoare ale scrierii Maya erau pielea de căprioară și un material asemănător hârtiei, confecționat din fibre de agavă. Până în vremurile noastre, cel mai bine au rezistat inscripțiile cioplite în piatră, între care mai reprezentative sunt cele de pe templul inscripțiilor din Palenche și de pe stelele din Chirigua. Mai puțin frecvente erau manuscrisele pe țesături de bumbac întărite cu un fel de scrobeală. Unele materiale impregnate cu cauciuc, apoi acoperite cu un strat de var, n-au putut rezista condițiilor climei umede din partea centrală a teritoriului locuit de Maiaș. Din păcate, numărul manuscriselor originale care au supraviețuit Conchistei este foarte redus. Nu s-au păstrat decât patru, Codex cortezianus, Codex Dresdensis, Codex Peresianus și Codex Troanus. Și nu se mai află în America Centrală, în regiunile unde au fost confecționate. Ele se găsesc acum la Paris, Madrid, Dresda. Celelalte au fost distruse în primii ani ai ocupației spaniole ca fiind texte păgâne. Așa se face că pentru studiul limbilor Maya, precum și pentru identificarea unora dintre semnele scrierii, se folosesc unele lucrări din perioada imediat următoare Conchistei, lucrări redactate cu caractere latine. Așa este dicționarul maiaș spaniol Motul, editat în anul 1620, care conține aproximativ 10.000 de cuvinte apoi textele sacerdotale și istorice legendare ale cărților Cilam Balam, precum și însemnările lui Diego de Landa. Sunt lucrări care au îngăduit lingviștilor să ia un prim contact substanțial, nu numai cu vocabularul vechilor limbi Maia, dar și cu scrierea. Între altele, Diego de Landa dădea semnificația a 69 de semne, 20 nume de zile, 18 nume de luni, și 31 de semne fonetice Manuscrisele aflate în Europa au fost studiate în amănunțime Mai întâi au fost identificate imaginile zeilor ale animalelor apoi sistemul de notare a datelor și cifrelor Arheologi, istorici, paleografi și lingviști cu renume mondial, americani, englezi, ruși, germani au colaborat pentru a pătrunde în tainele scrierii Maya noi materiale se descopereau și veneau în ajutorul oamenilor de știință. Între altele, celebrul Popol Vuh, subintitulat Cartea Sfântă și miturile eroice și istorice ale indienilor chice, editat de de Burbur, Bruxelles, 1861. Și nu numai noi materiale, ci și noi mijloace tehnice. Etnograful rus Knorozov, împreună cu un grup de cercetători din Novosibirsk, a folosit în rezolvarea numărului imens de operații necesare pentru analizarea tuturor variantelor, mașinile electronice de calcul. S-au făcut astfel pașmari în descifrarea scrierii Maya, socotită până acum câteva decenii ca indeșcifrabilă. Civilizația Maya, stratificată sub forma mărturiilor a două etape, localizate în perioadele istorice ale vechiului și noului imperiu, și-a găsit cele mai caracteristice forme în arhitectură și în artele plastice. Concepția noastră despre arhitectura monumentală clasică este în bună măsură legată de imaginile acropolei din Atena sau a piramidelor din Gizeh. Templele maiașe au câte ceva din cele ale acropolei, piramidele maiașe din cele egiptene, dar în același timp sunt clădite după concepții originale unice, deosebite de orice alte edificii cunoscute în lumea veche. Înainte de toate, se cuvine să insistăm asupra faptului că orașul Maiaș nu era un oraș în sensul general acceptat al termenului, ci un centru ceremonial și comercial unde oamenii veneau ca să asiste la manifestările legate de cult, să-și îndeplinească funcțiile civice, să facă schimb de produse. Clădirile din piatră, unele de dimensiuni impresionante, nici nu erau potrivite pentru o locuire permanentă. Nu aveau nici cămin și nici ferestre, unele nu aveau nici orificii de aerisire. În interiorul templelor se ridicau altare, estrade, platforme uriașe, fiecare cu anumită destinație în cadrul ceremoniilor. Numai în preajma anumitor sărbători, preoții, ajutoarele lor și novicii locuiau în temple pe anumite durate legate mai ales de pregătirea ceremoniilor. Toate acestea la care se adaugă cunoștințe relativ avansate în domeniul calculului matematic, mai ales geometric, Existența unui material de construcție adecvat, piatra, și o concepție originală, elaborată de-a lungul evoluției istorice a poporului lor, au permis arhitecților maiași să ridice edificii de proporții monumentale, potrivite concepțiilor estetice ale aristocrației sacerdotale dominante, o arhitectură originală caracteristică pusă în slujba cultului, forma dominantă a ideologiei în vechea societate maia. Europenii care iau contact pentru prima oară cu vechea arhitectură monumentală din America Centrală rămân viu impresionați de aspectul masiv și îndrăzneț al edificiilor, de ciudata îmbinare de lumină și umbră, de masivitatea materialului de construcție și originalitatea motivelor decorative. Peste tot, o violență de lumină, scrie Jean Bablon în Viața maiașilor, Paris, 1934 pe care arhitecții cu o îndrăzneală liniștită și brutală au folosit-o pentru a realiza efectul decorativ. Antablamente cu puternice proeminențe orizontale, de o rigiditate neînduplecată, spaliere de piatră suspendate între mici coloane, semănând cu niște grătare sau cu de răchită, frize de triunghiuri îmbinate și dantelate, trepte semicirculare, motive șerpuite sau unghiuri drepte, o succesiune bine orânduită care inspiră teamă, ca un sistem de dominație și de asuprire. Nici o verticală nu domolește impresia de strivire produsă de această arhitectură plată și somnolentă, ridicată pe coloane artificiale, nu pentru a veni în sprijinul actului înălțător al rugii, dar pentru a mări și mai mult povara fatidică a forței lui. Încheiat citatul Edificiile maiașe, fie că e vorba de temple, palate sau piramide, nu pot fi asemănate cu cele cunoscute în lumea veche, în ciuda unor încercări mai mult sau mai puțin îndrăznețe făcute mai ales în legătură cu popoarele de navigator din bazinul mediteranean, care ar fi ajuns pe țărmurile americane cu mult înainte de columb. Piramida maiașă și piramida aztecă, au o seamă de detalii similare, dar ele se deosebesc fundamental de piramida egipteană, de pildă, care este un templu, un sanctuar sau un mormânt. Piramida mezoamericană nu este decât un soclu, uneori natural, care servește de platformă edificiului de cult, ridicându-l la propriu și la figurat, în ochii credincioșilor și folosind în acest scop scări adesea îndrăznețe abrupte, amețitoare. Așadar, în loc să ascundă măruntaiele ei secrete accesibile doar preoților, ca piramida egipteană, ea expune în lumina orbitoare a soarelui tropical lăcașul de cult, ridicându-l însă pe o platformă unde nu aveau voie să urce decât cei aleși. Arhitecții maiași nu cunoșteau nici arcul și nici bolta. Ei le înlocuiau prin așa zisa boltă falsă, din care pricină edificiile erau relativ înguste și lungi, cu ziduri groase, în care nu se puteau tăia decât ferestre mici. În schimb, suprafața propice de a primi decorațiile era destul de mare, ceea ce constituie una dintre explicațiile abundenței de freșce și basoreliefuri din centrele ceremoniale. Arhitectura edilitară, deși nici pe departe atât de dezvoltată ca aceea pusă în slujba cultului, se face simțită mai ales în epoca noului imperiu. Unele orașe, situate în zone secetoase, aveau rezervoare de apă din piatră sau din ciment cu fundul plat. S-au scos la lumină sisteme complicate de canalizare pentru evacuarea apei din curți și din incinte. La Palenche, unui părâu care șerpuia prin mijlocul orașului i s-a schimbat cursul, fiind orientat către un apeduct subteran. În părțile care s-au păstrat intacte, cinci oameni pot înainta cot la cot. Canale venind de la temple și palate vărsau aici apa scursă de pe acoperișuri și din curți. Mai jos, după ieșirea din albia artificială, peste pârâu s-a construit un pod curbat pe care arheologii amatori de comparații s-au grăbit să-l asemene cu podurile din vechea Veneție. Nu cunoaștem nici măcar un singur nume de pictor sau sculptor creator al acelor figuri ciudate și în același timp pline de o excepțională vigoare. Nu cunoaștem numele vreunui dintre arhitecți care au conceput palatele impresionante din vechiul Yucatan, nici numele vreunui constructor de piramide, deși una dintre ele, cea din Cholula, e mai înaltă decât celebra piramida lui Cheops din Gizeh. Mai mult, zadarnic va încerca lingvistul din zilele noastre să găsească într-una din multele limbi amerindiene un cuvânt pentru artă. Este o noțiune necunoscută în vechea America. Un basorelief se numea simplu zeii ploii sau zeul porumbului. O stelă era numărătoarea anilor, o piramidă era locul de sacrificiu sau clădire închinată soarelui. Istoricul de artă Ferdinand Anton în Alt-Mexico und zaine Kunst, Leipzig 1965, notează că Artistul anonim care făurea podoabe de ceramică pentru cultul morților, sculptorul necunoscut care cu unelte de piatră cioplea chipuri de piatră zeilor săi, arhitectul fără nume care ridica temple și palate de cult, toți aceștia se aflau la un cu totul alt nivel de concepție decât oamenii de astăzi, care încearcă să comenteze această lume apusă. Încheia citatul. Iar în ceea ce privește țelurile vechei arte mexicane cu formele ei atât de originale, citat, ceramica policromă din morminte, podoabele de jad atârnate la gâtul preoților, măștile de obsidian pentru demnitarii decedați, sculpturile în piatră de la temeliile piramidelor, edificiile impresionante cu freșcele lor și inimile prizonierilor sacrificați, totul, Arta, ca și cultul, avea o singură funcție, să slujească zeilor, să mențină ordinea cosmică. Încheiat citatul. Civilizația maia, cu aspectele ei încă insuficient cercetate, a stârnit un justificat interes în rândurile oamenilor de știință, istorici, arheologi, lingviști, astronomi. Unul dintre aceștia, Ivar Lisner, din care am mai citat, îi închină un studiu pe care îl încheie astfel. Marea stagnare, marele exod din al IX-lea secol al noastre, constituie pentru noi cea mai mare enigmă a acestui popor atât de bogat în enigme. Oriunde pătrundem în cultura pădurii mlăștinoase, ne găsim în fața unor întrebări care nu și-au găsit răspunsul. Nu știm ce ascunde restul de inscripții maia încă nedescifrate. Nu știm nimic despre sistemul politic de stat al maiașilor. Nu putem stabili dacă în regiunea pădurii mlăștinoase a existat vreodată un imperiu sau dacă se dezvoltau aici state-cetăți. Nu cunoaștem decât puțin despre viața cotidiană a vechilor maiași, în ciuda cercetărilor remarcabile ale unui Thomson, unui Morley, unui Shook și ale multor altora. Nu putem pătrunde ideile fundamentale ale religiei maia, nu știm aproape nimic despre originile acestui popor. Nu găsim comparații potrivite pentru limba lui. Numai edificiile impunătoare ale acestui popor excepțional de talentat ne privesc mute. Lăcașele lor de cult putrezesc și se prăbușesc mute sub pădurea tropicală care înghite totul cu lăcomie. Încheiat citatul.